Розділ 17 Декілька хвилин минули у цілковитій тиші. І Артем, і який вирішив, що їх залишили одних, знову засмикався, намагаючись хоча б сісти. Занадто сильні скручені ноги і руки затерпли і боліли. Артем згадав слова відчима який пояснював йому якось, що якщо залишити навіть пов'язку чи джгут занадто довго, тканини можуть почати відмирати. Хоча подумалася йому, яка тепер різниця. «Ворог, лежи тихо!» – пролунав раптом голос. «Дрон плює, голка параліш». «Не треба!» Артем слухняно завмер. «Не треба! Не треба в мене стріляти!» В нього промайнула надія. А якщо, розговорившись зі своїм тюремником, він зможе переконати його допомогти їм вибратися звідси. Але про що, про що можна розмовляти з дикуном, який навряд чи зрозуміє і половину його слів? «А хто це великий черв'як?» – запитав він перше, що спало йому нагадку. «Великий черв'як робить землю, робить світ, робить людину. Великий черв'як – все». Великий черв'як – життя. Вороги великого черв'яка, люди машин, смерть. Я ніколи про нього не чув, ретельно підбираючи слова, сказав Артем. А де він живе? Великий черв'як тут живе, поруч, навколо. Всі нори великий черв'як копає. Людина потім каже – що це вона робить? Ні, великий черв'як. Дає життя, забирає життя. Риє нові нори. Люди в них живуть. Добрі люди шанують великого черв'яка. Вороги великого черв'яка хочуть вбивати. Жирці так кажуть. Хто? Хто такі жирці? Старі люди – з волоссям на голові. Тільки вони можуть. Вони знають, слухають бажання великого черв'яка. Кажуть людям, добрі люди роблять так. Погані люди не слухають. Погані люди вороги, добрі їх їдять. Згадавши підслухану розмову, Артем почав поступово метикувати щодо чого. Старий, котрий розповідав легенду про черв'яка, мабуть і був одним із таких жерців. Жерець каже, не можна їсти людей. Каже, великий черв'як плаче, коли одна людина їсть іншу. Намагаючись «Висловлювати свої думки так само, як і дикун, нагадав йому Артем. «Їсти людей проти волі великого черв'яка. Якщо ми тут залишимося, нас з'їдять. Великий черв'як буде засмучений, буде плакати», – обережно додав він. «Великий черв'як, звичайно, буде плакати». Почувся стемрявий, глузливий голос. «Але емоції емоціями, а білкову їжу в раціоні нічим не заміниш», – говорив той самий старий. Артем одразу впізнав його тембр і інтонації. Він тільки не міг зрозуміти, перебував той у приміщенні весь час – чи непомітно прокрався сюди щойно? Якби там не було, надії вибратися з клітки не залишалося. Потім Артем взяв собі в голову ще одну думку, від якої почало кидати то в жар, то в холод. Яке щастя, що Антон досі не отямився і не чує цього, подумав він. «А дитину? Дітей, яких ви крадете, ви їх теж їсте? Хлопчика? Олега?» Дивлячись у темряву широко розплющеному від жаху очима, майже беззвучно запитав він. «Маленьких не їмо», – відгукнувся дикун, хоча Артем гадав, що відповість старий. Маленькі не можуть бути злі, не можуть бути вороги. Маленьких ми забираємо, щоби пояснити, як жити. Говоримо про великого черв'яка, вчимо шанувати. Молодець, дроне, похвалив жирець, Улюблений учень, пояснив він. «Що трапилося з хлопчиком, якого вкрали минулої ночі? Де він? Це ваше чудовисько його потягло? Я знаю!» – сказав Артем. «Чудовисько? І хто ж цих чудовиськ наплодив?» – вибухнув старий. Хто наплодив цих німих триоких, безруких та шестипалих, котрі вмирають при народженні і нездатні розмножуватися? Хто позбавив їх людського обличчя, пообіцявши їм рай, і кинув помирати в сліпій кишці цього проклятого міста? Хто в цьому винен і хто після цього справжній монстр? Артем мовчав. Старий теж нічого більше не говорив, і тільки важко дихав, намагаючись заспокоїтися. І в цей момент Антон нарешті прокинувся. «Де він?» – прохрипів він. «Де мій син? Де мій син? Віддайте мені сина!» Він перейшов на крик, і, намагаючись звільнитися, почав качатися по підлозі, вдираючись об грати то об стіну. Буйний, колишнім галузливим тоном зауважив старий. Дроне, заспокой його. Почувся дивний звук, наче хтось кашлянув чи сильно видихнув. Щось коротко свиснуло в повітрі, і через кілька секунд Антон знову затих. Дуже повчально, сказав жрець. Піду, приведу хлопчика. Нехай подивиться на тата, попрощається. Хороший, до речі, хлопчина. Тато може пишатися. Так непогано пручається гіпнозу. Він зачовгав по підлозі, віддаляючись. Рипнули, відчиняючись двері. Не треба боятися, несподівано м'яко сказав тюремник. Добрі люди не вбивають, не їдять дітей ворогів. Маленькі не грішать. Можна навчити жити добре. Великий черв'як прощає маленьких ворогів. Боже мій, та який великий червяк. Це ж цілковитий абсурд. Це гірше від сектантів і сатаністів. Як ви в нього вірите? Його хтось бачив колись, вашого черв'яка? Ти бачив його чи що? Свою останню тираду Артем постарався промовити з сарказмом, але, лежачи на підлозі із зв'язаними руками та ногами, зробити це переконливо виявилося Нелегко. Як і того разу, коли він чекав страти в полоні у фашистів, над ним почала запановувати байдужість до власної долі. Він поклав голову на холодну підлогу і заплющив очі, не розраховуючи на відповідь. На великого черв'яка не можна дивитися. Заборона. Відрізав дикун. Та не може такого бути, знехотя відповів Артем. Немає ніякого черв'яка, а тунелі люди робили. Вони всі на картах позначені. Там один навіть круглий, Деганза. Таке тільки люди можуть побудувати. Та ти, напевно, навіть і не знаєш, що таке карта. Я знаю. Спокійно сказав дрон Я вчуся у жерця Він показує На карті багатонір немає Великий черв'як робив нові діри А на карті нема Навіть тут у нас вдома Є нові нори, священь А на карті нема Люди машин роблять карти Думають, нори риють вони Дурні, горді Нічого не знають. За це великий черв'як їх карає. За що карає? – не зрозумів Артем. За гор... гординю, – ретельно вимовив дикун. За гординю, – підтвердив голос жерця. Великий черв'як створив людину останньою. І була людина найулюбленішим дітищем його, бо іншим не дав розуму, а людині дав. Знав він, що розум – небезпечна іграшка, і тому покарав. Живи в мирі з собою, у мирі із землею, у мирі із життям і всіма тваринами, і шануй мене. Після цього пішов великий черв'як в самі надра землі, але перед цим сказав – настане день, і повернуся. Роби так, ніби я поруч. І люди послухалися свого Творця, і жили в мирі із землею, яку він створив. І в мирі один з одним. І в мирі з іншими тваринами. І шанували великого черв'яка. І народилися в них діти. І в їхніх дітей народилися діти. І від батька до сина, від матері до дочки – Передавали вони слова великого черв'яка. Але померли ті, котрі своїми вухами чули наказ його. І померли їхні діти, і змінилося багато поколінь. А великий черв'як все не повертався. І тоді один за одним перестали люди дотримуватися його заповіту і робити так, як він хотів. І з'явилися ті, Хто сказав, великого черв'яка не було ніколи і нема зараз. І інші чекали, що великий черв'як повернеться і покарає їх, спалить їх світлом своїх очей, пожиряє їхні тіла і обвалить нори, де вони живуть. Але великий черв'як не повертався і тільки плакав за людьми. І сльози його піднімалися з глибини і підтоплювали верхні нори. І тоді ті, котрі відмовилися від свого Творця, сказали, «Нас ніхто не створив, ми були завжди. Прекрасною і могутньою є людина, не може вона бути створеною земляним черв'яком». І сказали, «Вся земля наша, і була наша, і буде». І нори в ній зробив невеликий черв'як, а ми і предки наші. І запалили вогонь, і почали вбивати створінь, яких створив великий черв'як, кажучи, ось все життя, що навколо, наше, і все тут тільки, щоби вгамувати наш голод. І створили машини, щоби вбивати швидше, щоби сіяти смерть, щоби руйнувати життя, створене великим черв'яком, і підпорядковувати його світ собі. Але і тоді не піднявся він із дрімучих глибин, куди пішов. І засміялися вони, і стали далі робити всупереч тому, що говорив він. І вирішили, щоби принизити його, побудувати такі машини, які повторювали б образ його. І створили вони такі машини, і зайшли в їхнє нутро, і сміялися. «Ось», – сказали, – «тепер можемо самі керувати великим черв'яком, і не одним, а десятками». «І б'є світло з їхніх очей, і гримкотить, коли повзуть, і люди виходять з утроби його». «Створили ми черв'яка, а не черв'як нас». Але й цього було замало їм. Росла ненависть у серці їхньому. Вирішили вони зробити так, щоби зруйнувати саму землю, де жили. І створили тисячі машин різних. Такі, що вивергають полум'я і плюють залізом. І рвуть землю на шматки. І почали знищувати землю. І все живе, що було в ній. І тоді... Не витримав великий черв'як і прокляв їх, відняв у них найцінніший дар свій – розум. Запанував над ними безум. Повернули вони свої машини один проти одного і почали вбивати одне одного. І вже не пам'ятали, навіщо роблять те, що роблять, але не могли зупинитися. Так покарав великий черв'як людину за гординю. Але не всіх? запитав дитячий голос. Ні. Були ті, хто завжди пам'ятав про великого черв'яка і шанував його. Відреклися вони від машин і світла та жили в мирі із землею. Вони врятувалися, і великий черв'як не забув вірності їхньої, і зберіг розум їхній, і обіцяв віддати їм увесь світ, коли вороги його. Будуть знищені. І станеться так. І станеться так, Хором повторили дикун і дитина. Олег, Почувши в дитячому голоску Щось знайоме, покликав Артем. Дитина нічого не відповіла. І до цього дня Вороги Великого Черв'яка живуть у проритих ним норах, тому що більше ніде їм сховатися, але продовжують обожнювати не його, а свої машини. Терпіння Великого Черв'яка величезне, і вистачило його на довгі століття людських безчинств, але і воно не нескінченне. Провіщено! Що коли завдасть він останнього удару по темному серцю країни ворогів, і їхня воля буде зламана. А у світі запанують добрі люди. Провіщено, що проб'є час і прикличе великий черв'як на допомогу річки, і землю, і повітря. І просяде товща земля, і ринуть потоки вируючі. І буде темне серце ворога скинуте в небуття. І тоді, нарешті, восторжествує праведний, І буде щастя доброму, і життя без хвороб, І грибів досхочу, і всякої худоби в достатку. Загорівся вогник. Артему якось вдалося спертися спиною об стіну, і тепер йому не треба було більше болісно вигинатися, щоб утримувати в полі зору людей по той бік град. На підлозі посеред кімнати спиною до нього сидів по-турецьки маленький хлопчик. Над ним височіла висхла постать жерця, освітлена полум'ям запальнички, затиснутої в руці. Дикун із плювальною трубкою в руках стояв поруч, притулившись до одвірка. Всі очі були спрямовані на старого, який щойно закінчив свою проповідь. Артем на силу повернув голову і глянув на Антона. Завмерло в тій судомній позі, в якій його наздогнала паралізуюча голка. Він утупився в стелю і не міг бачити сина, але, напевно, все чув. «Встань, сину, і подивися на цих людей», – сказав жрець. Хлопчик тут же схопився на ноги і повернувся до Артема. Це був Олег. «Підійди до них ближче. Впізнаєш ти когось із них?» – запитав старий. «Так». Ствердно кивнув хлопчик, з-під лоба дивлячись на Артеба. «Це мій тато, а з цим дядьком ми разом слухали ваші пісеньки через труби». «Твій тато і його друг – погані люди. Вони використовували машини і хотіли принизити великого черв'яка. Вони – вороги великого черв'яка. Пам'ятаєш?» Ти розповів мені і дядькові Вартану, що робив твій тато, коли погані люди вирішили зруйнувати світ. – Так, – ще раз кивнув Олег. – Скажи нам це ще раз. Старий переклав запальничку в іншу руку. – Мій тато працював в верве, ракетних військах. Він був ракетником. Я теж хотів стати як він, коли виросту? Вартема пересохла в горлі. Як же він раніше не зміг розгадати цю загадку? Ось звідки в хлопця взялася та дивна нашивка. І ось чому він заявляв, що теж ракетник, як і вбитий третяк. Збіг був майже невмай... неймовірний. На все метро людей, котрі служили в ракетних військах, залишалися одиниці. І двоє з них виявилися на київській. Чи могло це взагалі бути випадковістю? Ракетником ці люди зробили більше зла світу, ніж усі інші разом узяті. Вони направляли машини та пристрої, які спалили, і знищили майже всю землю, і майже все життя на ній. Великий черв'як прощає багатьох заблуканих, але не тих, хто наказував руйнувати світ і сіяти в ньому смерть, і не тих, хто виконував ці накази. Твій батько заподіяв нестерпний біль великому черв'яку, твій батько своїми руками руйнував наш світ, «Ти знаєш, чого він заслуговує?» Голос старого зробився суворим, в ньому знову задзвеніла сталь. «Смерті?» – невпевнено запитав хлопчик, озираючись то на жерця, то на свого батька, що скоцюрбився на підлозі мавп'ятника. «Смерті!» – підтвердив жрець. Він повинен померти. Чим раніше помруть злі люди, які зробили боляче великому черв'яку, тим швидше здійсниться його обіцянка. І світ відродиться та буде відданий добрим людям. Тоді, тоді тато повинен померти, погодився Олег. От молодець! Старий ласкаво поплескав хлопчика по голові. А тепер біжи, пограйся ще з дядьком Вартаном і з дітлахами. Тільки дивись, обережніше, в темряві, не впади. Дроне, проведи його, а я тут посиджу ще з ними, побалакай. Повертайся через півгодини з іншими і мішки захопіть. Готувати будемо. Світло погасло. Стрімкі шурхотливі кроки дикуна І легке дитяче тупотіння За якийсь час стихли. Жрець кашлянув і сказав Артему. Кхух. Я тут з тобою побалакую трошки, Якщо ти не проти. У нас полонених зазвичай не беруть, Хіба тільки дітей бо свої всі херляві і хворі родяться, а дорослих все більше приголомшлених приносять. І я б і радий з ними поговорити, та й вони самі, може, не проти, тільки ось з'їдають їх занадто швидко. «Навіщо ви тоді учите, що їсти людей – це погано?» – байдуже, – спитав Артем. «Черв'як там плаче, і таке інше». Ну, як тобі сказати, це їм на майбутнє. Вам, звичайно, цього моменту не застати, та й мені теж, але зараз закладається основа майбутньої цивілізації – культури, яка буде жити в мирі з природою. Для них канібалізм – це вимушене зло. Без тваринних білків, бач, нікуди не дінешся, але легенди залишаться. І коли безпосередня потреба вбивати і жерти подібних до себе пропаде, вони повинні припинити це робити. Ось тоді великий черв'як і нагадає про себе. Шкода тільки жити в цю пору прекрасну. Старий знову неприємно засміявся. Знаєте, я стільки всього вже набачився в метро. «Сказав Артем, на одній станції вірять в те, що якщо глибоко копати, можна докопатися до пекла, на іншій, що ми вже живемо напередодні раю, бо остання битва добра і зла завершена, і ті, хто вижив, обрані для входження в Царство Боже. Після цього у вашого черв'яка вже якось не дуже віриться. Ви самі хоча б у нього вірите». «Яка різниця, в що вірю я чи інші жерці?» – сказав старий. «Жити тобі залишилося кілька годин, так що краще розповім я тобі дещо. Ні з ким не вдається бути таким щирим, як і з тим, хто всі свої откровення забере в могилу. Так ось, у що вірю я сам – неважливо». Головне, в що вірять люди. Нелегко повірити в Бога, якого сам створив. Жрець ненадовго замовк, задумавшись. А потім продовжив. Як би тобі пояснити? Я, коли студентом був, вчив філософію і психологію в, ун в університеті. Хоча тобі це навряд чи про щось говорить. Так от. Був у мене професор, викладач когнітивної психології. Розумна я тобі, скажу, людина. Так увесь розумовий процес він по поличкам розкладав. Любо мило послухати. Я тоді якраз, як і всі в іншому віці, часто запитував себе. Чи є Бог? Книги різні читав, розмови на кухні до ранку вів. Ну, все як зазвичай. І схилявся до того, що найпевніше все-таки нема. І якось я вирішив, що саме цей професор, великий знавець людської душі, зможе мені наболюче для мене питання відповісти точно. Так ось прийшов я до нього в кабінет, ніби як реферат обговорювати, а потім питаю. А як на вашу думку Іване Михайловичу? Є він усе ж Бог? Він мене тоді дуже здивував. Для мене, каже, це ніяке не питання. Я сам із віруючої сім'ї звик до думки, що він є. З психологічної точки зору віру аналізувати не намагаюся, тому що не хочу. І взагалі, каже, для мене це не стільки питання принципового знання, скільки повсякденної поведінки. Моя віра не в тому, що я щиро переконаний в існуванні вищої сили, а в тому, що я виконую покладені заповіді. Молюся на ніч, до церкви ходжу. Краще мені від цього стає, спокійніше. Ось так. Старий замовк. І що? Не витримав Артем після хвилинної паузи. А те, вірю я у великого черв'яка, чи не вірю, не так уже і важливо. Але заповіді, вкладені в божественні вуста, живуть століттями. Справа за малим створити Бога і навчити Його потрібним словам. І повір мені, Великий черв'як не гірший за інших боїв і переживе багатьох з них. Артем заплющив очі. Ні дрон, ні вождь цього дивного племені, ні навіть такі хімерні створіння, як Вартан, напевно, не піддавали віру у великого черв'яка ні найменшому сумніву. Для них це була даність. Єдине пояснення того, що вони бачили навколо, єдине керівництво до дії і мирило добра і зла. У що ще можна було вірити людині, котра в своєму житті ніколи не бачила нічого, крім метро? Але було в легендах про черв'яка ще щось, чого Артем поки не міг зрозуміти». «Але чому ви їх так налаштовуєте проти машин? Що поганого в механізмах? Електрика, світло, вогнепальна зброя? Як ви хочете, щоб ваш народ вижив без цього?» Запитав він. «Що поганого в машинах?» Тон старого разюче змінився. Фальшива добродушність і терпіння, з якими він щойно викладав свої думки – Зникли. Ти ж не собираєшся за годину до своєї смерті проповідувати мені про користь машин. Та озирнися навколо. Тільки сліпий не помітить, що якщо людство і зобов'язане чомусь своїм кінцем, то тільки тому, що занадто покладалося на машини. як ти смієш взагалі заїкатися про важливу роль техніки тут, на моїй станції, Нікчемо. Артем аж ніяк не очікував, що його питання, геть не таке крамольне, ніж попереднє, про віру у великого черв'яка спричинить таку реакцію у старого. Не знаючи, що відповісти, він замовк. В темряві було чути, як жрець важко дихає, шепочучи якісь прокльони і намагаючись заспокоїтися. Заговорив він тільки через декілька хвилин. <хух> Відвик з невірними розмовляти. Висновуючи з голосу, старий знову опанував себе. Забалакався я з вами, та й молодь щось затримується, мішки не несуть. Наголосивши на слові «мішки», він витримав артистичну паузу. «Які ще мішки?» – піддався на хитрощі Артем. «Готувати вас будуть. Я ж коли про тортури говорив, неправильно висловився. Великому черв'яку огидна безглузда жорстокість. Навіщо катувати, якщо ще навіть не встигнеш запитати, а людина вже сама відповідає?» Я мав на увазі інше. Ми з колегами, коли зрозуміли, що канібалізм і як явище тут укуріни, укорінився, і з ним уже нічого не вдієш, вирішили принаймні подбати про кулінарний аспект питання. Ось і згадав хтось, що кореці, коли собак їдять, кладуть їх живцем у мішок і палицями до смерті забивають. М'ясо від цього дуже виграє, м'яке стає ніжне. Кому множинні гематоми, так би мовити, а кому биток? Отже, вибачайте. Я, може, і радий був би спочатку умертвити, а потім уже палицями. Але неодмінно треба, щоб внутрішній крововилив. Рецепт є рецептом. Старий навіть клацнув запальничкою, щоби помилуватися створеним ефектом. Однак щось затримується, не трапилося б, додав він. На середині фрази його перервав пронизливий вереск. Почулися крики, біганина, дитячий плач, зловісний свист. На станції щось відбувалося. Жрець неспокійно прислухався до шуму, потім загасив вогонь і затих. Через кілька хвилин на порозі загуркотіли важкі черевики, і низький волос пророкотав. «Є хто живий?» «Так, ми тут! Артем і Антон!» щосили закричав Артем, сподіваючись, що у старого за пазухою немає плювальної трубки з отруйними голками. «Тут вони! Прикрий мене і пацана!» – крикнув хтось. Спалахнуло сліпуче яскраве світло. Старий метнувся до виходу, але чоловік, котрий загороджував прохід, збив його з нік ударом по шиї. Жрець коротко захрипів і впав. «Двері! Двері тримай!» Щось гримнуло. Зі стелі посипалося вапно, і Артем примружився. Коли він розплющив очі, в кімнаті вже стояли двоє людей. Виглядали вони досить незвично. Такого йому досі бачити не доводилося. Ці люди були одягнені у важкі, довгі бронежилети. Поверх підігнаної чорної уніформи. Обидва були озброєні дивними короткими автоматами з лазерними прицілами і головками глушників. Картину доповнювали масивні титанові шоломи з наличчям, як у спецназівців Ганзи, яких Артем якось бачив мехцем, і незрозумілого призначення великі металеві щити з оглядовими щелинами. В одного з них за спиною виднівся ще й ранцевий вогнемед. Вони швидко оглянули кімнату, висвітлюючи її довгим і неймовірно сильним ліхтарем, за формою, радше схожим на кийок. «Ці?» – запитав один із них. «Вони!» – підтвердив інший. Діловито оглянувши замок на дверах мавп'ятника, перший відійшов назад. Зробив кілька кроків і в стрибку вдарив чоботом по решітці. Іржаві петлі не витримали напору, і двері звалилися за півкроку від Артема. Чоловік опустився перед ним на одне коліно і підняв наличчя. Все було зрозуміло на Артема примружившись, дивився мельник. Широкий, зазубрений ніж ковзнув по дротах що спутали ноги і руки Артема. Потім сталкер за кілька ударів розрізав дріт, яким був зв'язаний Антон. Живий. Задоволено зауважив Мельник. І ти зможеш? Артем закивав, але піднятися на ноги не зумів. Усе тіло заніміло і не підкорялося йому. До кімнати вбігли ще кілька людей. Двоє з яких тут же зайняли оборонні позиції біля дверей. Всього в загоні було вісім бійців. Вони були вдягнені і екіпіровані майже так само, як і ті, що увірвалися в кімнату першими. Але на кількох були ще й довгі шкіряні плащі, як у хантера. Один з них опустив на землю дитину, яку до цього притискав під пахвою, прикриваючи надітим на руку щитом. Той відразу кинувся в клітку і схилився над Антоном. «Тату, тату, я спеціально їм набрехав, ніби я за них, правда? Я дядькові показав, де ти? Вибач, тату! Тату, не мовчі!» Хлопчик ледве стримував сльози. Антон байдуже дивився в стелю скляними очима. Артем злякався, що друга паралізуюча голка за день – Могла виявитися для командира дозору останньою. Мельник поклав вказівний палець на шию, розпростертого на підлозі Антона. «Порядок», – виснував він через кілька секунд. «Живий! Ноші сюди!» Поки Артем розповідав про вплив отруйних голок, двоє бійців розгорнули на підлозі матерчаті ноші і поклали на них Антона. На підлозі завовтузився і забурмотів щось збитий з ніг старий. «Це ще хто?» – запитав мельник. І, почувши від Артема пояснення, вирішив. «Цього беремо з собою, будемо ним прикриватися. Як ситуація?» «Тихо все!» – доповів боєць, котрий пильнував на дверях. «Відходимо до тунелю, з якого прийшли», – оголосив сталкер. «Повинні повернутися на базу з пораненим і заручником для допиту. На ось!» – він кинув Артему автомат. «І якщо буде все нормально, користуватися не доведеться. В тебе навіть броні немає. Так що будеш під нашим прикриттям. За хлопчиськом стеж». Артем кивнув і взяв Олега за руку, ледве відірвавши дитину від нож, на яких лежав його батько. «Збираємось черепахою», – наказав мельник. Бійці миттєво утворили овал, виставивши назовні зімкнуті щити, над якими виднілися тільки шоломи. Вільними руками четверо взялися за ноші. Хлопчики Артем опинилися в середині строю, повністю прикриті щитами. Полоненому старому затхнули лькляпом рот, зв'язали за спиною руки і виставили його попереду ладнення. Після кількох добрячих стусанів, він припинив спроби вирватися і затих, похмуро втупившись у підлогу. Очима черепахи слугували двоє перших бійців, в яких були спеціальні прилади нічного бачення. Вони кріпилися прямо на шолом, так що руки залишалися незайняті. За командою загін пригнувся, прикриваючи щитами ноги і стрімко рушив уперед. Затиснутий між бійцями Артем тягнув за руку Олега, котрий не встигав за ним. Йому нічого не було видно, і про те, що відбувалося, він дізнавався тільки з уривчастих перемовин інших. Троє справа! Жінки, дитина. Ліворуч, варці, варці! Стріляють! Об залізо щитів задзвеніли голки. Знімай їх! Почулися автоматні ляски у відповідь. Один є, двоє є. Рухаймося, рухаймося! Заду ломав, заду! Знову постріли. Куди, куди? Там не пройти. Вперед, я сказав. Заручника тримай. Чорт, прямо поруч з очима пролетіло. Стій, стій, стояти! Що там? Все заблоковано. Там їх чоловік сорок. Барикади. Далеко? Двадцять метрів до них. Не стріляють. З боків заходять. Коли це вони встигли барикади звести? На щити впав справжній дощголок. За сигналом усі опустилися на одне коліно, так, щоб тепер броня закривала їх цілком. Артем пригнувся, прикриваючи хлопчика. Ноші з Антоном поставили на підлогу, і тепер Стрільців стало вдвічі більше. «Не відповідати! Не відповідати! Чекаємо!» «В чобіт поцілило!» «Готуй світло! На рахунок три! Ліхтарі і вогонь!» «У кого ПНБ, вибирайте цілі вже! Раз! Як луплять! Два! Три!» Одночасно засвітилися кілька потужних ліхтарів, і запрацювали автомати. Десь попереду почулися крики із того невмираючих. Потім стрілянина несподівано припинилася. Артем прислухався. «Он там, он там, з білим прапором. Здаються, чи що?» «Припинити вогонь. Говорити будемо. Заручника виставити наперед». «Стій, падлюка, куди?» Тримаю, тримаю, спритний старий ган. У нас ваш жрець, дайте нам піти, вигукнув мельник. Дайте нам повернутися в тунель, повторюю, дайте нам піти. Ну що там, що там? Нуль реакції, мовчать. А вони нас хоч розуміють? А ну, посвітіть мені на нього краще. Дайте глянути. Потім перемовини обірвалися. Бійці, не би, занурилися в роздуми. Спочатку ті, котрі стояли попереду, потім затихли і ті, котрі прикривали тил. Настала напружена недобра тиша.